Gelditzen zaizkigun lurrak babestu berditugu. Laborantzarako atxiki. Hemen bizigirenek tokiko eta kalitatezko mozkunak jateko ingurumena babesteko eta laborariek beren ogibideaz duenki bizitza bermatzeko. Lurra azkurrien maila bui kanpora banderolak irakur zitezkeen. Kanbon eraiki nahi hit dira hutsak gaur egun etxe bizitza sozialentzat izan daitezke baina horren ordez belardi batean eraiki nahi ditu buigek 100 etxe bizitza. Amaia Beegi hautetxida Kanbon larumateko mobilizazioaren arrazoinak esplikatu dizkigu. Bai, 2014tik hasia dugu bojoka hori lehenik gure hautetsi posiziziootik eta aitara eramanez bai PLua bai e eraikitze baimena Baina ohjegia da buik gari da prestatzen eta odan premia handia du mobilizazioak eta usti dutereak bonan izandako garaipenak eta or, ondoko eggian urkoian ere izandakoak iska bate ilusio ematen digula eta ikusten dugu posible dela buik bezalako mustroa handi bat geldirazztea eta beraz gu biziki kontent eta Hora gehiago motivatuak segitzeko eta proiektu hau dena den ezta eginean guk geldituko dugu. Herriko etxe mailan, oposiziotik, e, bon, saiatu dira bidez berdinak, bada aurrera egiterik? Orduan duan, gaur egona, hauzitan e, dira, bai e, PLU-a eta bai e, eraikitzeko bai mena. PLU-azaren hainbat elementu egiteko eh, proiektua gaujegun ezin dela egin, eh, desmarsia undiegia dela, eta gero eraikitzeko baimenan, eman diotena, bada eh, arazo bat. Egan nahi du ez dute ejespetatzen bereak eginduten PLUaren araudia, beraz hor, oh, blokatua da, baina konkretuki, Uh, Epaik eta hauek ez dira suspentsiboak. Egan nahi du, buigak nahi bali badu, hasten alduela eta hasiko den momentutik hauzitan uh, ere irabaziko baginu, berak segitzen luke. Beraz, hor uh, gure helburua da, hau gelditzea eta ez ustea abiatzen. Aipatu duztu, eh, baina uh, etxibizitza sozialak dira alta, ez da, baitz espada, efe, ez bada, ez du erra nahi etxibizitza sozialen kontra direla herritarrak. Ez bat ezta gainera proiektu hortan bada parte bat etxe bizitzat soziala dena, beste guzia buigen partea ez da etxe bizitzat soziala, bat duolako akordio bat gero abita um, uh, uh, uh, zuzan katrikin, eta hor bai, eta biztan da, gu betidan egera defenditzen ditugu etxe bizitzat sozialak, eta kanbon, bada, kanbon badira osasun zen joainitz etxiak direnak, Ordirena kusteltzenari eta zentroan direnak eta, eta abar eta abar. Eta kreiten dugu etxe bizitza soziala bai, maian ez nola naizka. Eta erabildezagundia danik eraikia dena. Se, segituko du mobilizazioak? Segitzen du eta ondoko asteetan fite-fite behiak izanen dituzue. Amaia behiik erran bezala, mobilizazioak iraun zan jendearen beharra dute eta ondoko egunetan ere mobilizazio gehiago iragarriko dute. Kesu izaitea ezta aski! Bohokau orain jokatzen da eta zuen bea jar dugu. Laizte arte osoi zorduetan.